Малката Русалка Някога много отдавна, насред тълбокото синьо море, имало красиво подводно кралство, където живеел кралят с шесте си дъщери и старата си майка. Кралят обичал всичките си дъщери, но най-привързан бил към най-малката, малката русалка Ева. Един ден празнували рождения ден на петата му дъщеря. Всички се събрали в двореца за голямото тържество. Честит рожден ден, скъпо мое дете! Много ти благодаря, татко! Честит рожден ден, принцесо! Честит ден, принцесо! Благодаря! Благодаря на всички! С гордост обявявам, че днес петата ми дъщеря, Марина, навършва 18 години. Изпращам я на повърхността да се порадва на слънцето и свежия бриз. здраве на всички! Много ти благодаря, татко. Само помни. Има някои правила в морския свят, които всички ние спазваме. Човешкият свят не прилича на подводния. Ние принадлежим на морето и ще останем в морето. Затова внимавай и не се доближавай до хората. А, татко, може ли да отида с Марина? Не, твой ред, миличка. Но аз искам да видя хората. О, ева! Щом навършиш 18, обещавам да те пусна да отидеш. О, не! Мъчно ми е за теб, принцесо. Татко, не ме обича. Хе -хе -хе. Всички знае, че много те обича, но има някои правила, които всички спазваме. Още една година и ще е твоят ред. О, наистина ли? Еха! Хайде, ела да поиграем на топка! Малката русалка била много красива и много мила с всички морски създания. Затова всички я обичали. Бабо, хората приличат ли на нас? О, не, те имат крака. Ние нямаме. О, значи хората са по от нас. Не, те не са научени да пасят околната среда. Затова замърсяват морето ни. Чух, че живеят по-дълго от нас. Не точно. Човешката възраст е ограничена до около 100 години или по-малко. А колко дълго живеем ние? С благословията на богинята живеем до 300 години. И когато една русалка умре, се превръща в морска пяна и спира да съществува. Но най-важното нещо е, че ако цял живот вършим добри дела, ние ставаме безсмъртни И феите на въздуха ни взимат на небето, да живеем с тях. О, наистина ли, бабо? Сега вече заспива и стана късно. Лека нощ! Лека нощ, бабо! Желанието на Ева да види хората растяло всеки ден. Времето минавало и малката русалка ставала все по-нетърпелива. Вечерта, преди 18-тия си рожден ден, изобщо не могла да заспи. Щом отишла в кралския дворец сестрите и се втурнали към нея да и честите рождения ден. Честит рожден ден! Благодаря ви, скъпи мои сестри! Честит рожден ден, скъпа моя Ева! Благодаря, татко! Много съм горд, че и най-малката ми дъщеря днес навършва 18 години. И сега дойде време да изпълниш обещанието си, Кралю. Да, малка принцесо, да вървим. Аз ще ти покажа света. О, не, татко, на всички позволяваш да отидат сами. Искам да видя света заедно с теб, миличка. Не, щом навършиш 80, обещавам да те взема със себе си. <рък> Ти, палаво дете, върви, но се пази. Внимавай и не се приближавай до хората, иначе ще загазиш. Не се тревожи, кралю, аз ще се грижа за нея. О, добре, но се върнете преди залез. Иначе ще наредят да те сготвят. О, ще се върнем до, до вечера, Ваше Величество. Малката русалка много се вълнувала да види външния свят. Плувала по-бързо от скаридата. А! толкова съм щастлива! О, о, чакай ме! Не мога да чакам повече! Скоро малката русалка достигнала морската повърхност. Всичко за нея било много. Сина небе, яркото слънце, красивите птици. О, майчице! Всичко е толкова прекрасно! По-хубаво от сънищата ми. Хей, какъв е този звук? Това е кораб. А този човек? О, майко! Изглежда като моята кухла. Аз мисля, че е принц. Изглежда празнува рождения си ден била така омагиосена от красотата на принца, че започнала да пее. Изведнъж в небето се събрали черни облаци. Цялото море започнало силно да се вълнува. Гледай! Буря! О, мога да усетя силните вълни. О, корабът! Внимавай! Принце, внимавай! Внимавай! Но никой не чул викове. Вятърът бил толкова силен, че разбил кораба в скалите и той потънал. О, не! Принцът! Трябва да го спася! Малката русалка спасила принца и доплувала с красивия младеж до брега. Моля те, отвори си очите, принце! Тя чакала принцът отново да дойде в съзнание. Бързо! Някой идва! О, трябва да тръгвам принце. Пази се. О, някой се е удавил в морето. Той още е жив. Да го отнесем в храма. Тогава принцът се свестил и видял едно а? от момичетата. Благодаря ти, че ми спаси живота. Принцът дори не разбрал, че именно малката русалка го спасила. О, не! Ти го спаси, а тя получи цялата слава! Остави, на мен ми стига да видя, че той е жив. Слънцето залязвало и те се върнали у дома. Малката русалка била тъжна, защото знаела, че никога вече няма да види принца. Обичам те, принце мой! Искам да бъда с теб. Обичаме, не ме обича. Обичаме, не ме обича. Обичаме, не ме обича. Отвътре ме боли. Толкова лоша ли е любовта? Любовта е най-красивото нещо във Вселената. Сигурно да. Искам да живея с любовта си. Това е против морските закони? Все едно. Не мога да живея без него. Имам една идея как да ти помогна, но е рисковано. Кралят ще нареди да ме сготвят. Кажи ми, не се тревожи за баща ми. Добре, има някой, който може да ти помогне, но е много опасно да се занимаваш с нея. Готова съм да рискувам всичко за своя принц. Кажи ми, коя е тя? Морската вещица от черната планина, но там е много опасно. Без да се замислят, малката русалка и скаридата напуснали двореца и тръгнали към вещицата. В магическото си кълбо, вещицата видяла, че принцесата идва при нея. Беднато момиче! Това е краят. Принцесата е най-любящото и добродетелно създание в това море. Заради добрите и дела ще стане фея на въздуха след смъртта си. А това ще е краят на твоите грехове. Щом тя се превърне във фея, ти ще загубиш живот си. Не! Никога няма да го допусна! <ръква> О, гледай ти! Защо кралската дъщеря идва при вещицата? Аз искам да стана човек. О, заради младия принц? Да, аз се влюбих в принца. Това ще ти донесе, мъка, красива принцесо. Все ми е едно. Просто искам да съм с него. Сигурна ли си? <laughs> Може ли да спечелиш сърцето му? Да, ще го сторя. Добре, аз мога да те превърна в човек, но за това ще трябва да платиш цената. Ще платя каквото поискаш. Добре, тогава, в замяна, аз ще взема сладкият ти глас. И запомни, ако принцът наистина се влюби в теб, ти ще станеш човек и ще си възвърнеш гласа. Но, ако не спечелиш любовта му, ще умреш с разбито сърце и ще станеш морска пяна. Аз, аз ще жертвам всичко заради него. Добре! Тогава вземи тази вълшебна отвара и спия, щом стигнеш морския бряг. Малката русалка взела отварата и заплувала към брега. Излязла на повърхността и изпила отварата. Изпитала такава болка, че изгубила съзнание и опашката й се превърнала в крака. Когато се свестила, видяла пред себе си принца. Отвори очи, красавица. Ти си в безопасност. Но откъде се появи? Открихте на брега и те донесох тук. моля те, почини си малко. На другия ден малката русалка можела да ходи. Принцът я видял и бил много щастлив. О, толкова съм щастлив! Ще танцуваш ли с мен? О, колко добре танцуваш! За мен е важен ден! Открих любовта на живота си! Да, той също се млюви в теб! Виж, баща ми се връща. Добре е дошъл, татко! Искам да те запозная с голямата си любов. Тя ми спаси живота. Обичам я, татко, искам да се оженя за нея. Скъпи си не! Щом ти си щастлив и аз съм щастлив! Това разбило сърцето на Ева. Усещам ужасна болка в сърцето си! Кралят обявил годежа на принца. Изгубих го завинаги. Сега първите лъчи светлина ще донесат смъртта ми и аз ще изчезна в океана. Скаридата се върнала в двореца и разказала всичко на краля и дъщерите му. О, богиня, благослови дъщеря ми. Знам, че това е номер на вещицата. Кралят се помолил на морската богиня, хванал три зъбеца си и заплувал към повърхността с скаридата. В същото време, дъщерите му се отправили към пещерата на вещицата. Сестра ми е в голяма беда. Молим те да си вземеш магията обратно. Да, моля те. Няма да забравим добрината ти. <съква> Колко ужасно. Великите морски принцеси се молят на една вещица. Добре, аз имам Аз имам антизаклинание но тя трябва да убие своя принц. Ако малката убие принца с този вълшебен кинжал, само тогава ще може да си върне живота на русалка. Сестрите заплували към повърхността и казали на баща си за антизаклинанието. Открили Ева да седи под дърво на брега и да гледа играчката си. Е! Татко, сестрички! Не плачи, дете мое. Ако искаш да обърнеш магията на вещицата, направи каквото ти казвам. Трябва да убиеш принца и после отново ще се превърнеш в русалка. Не, татко. Знам, че го обичаш, дете, но той никога няма да е твой. Направи каквото казвам, Ева. Аз ще умра без теб, дете мое. Малката русалка видяла, че баща й и сестрите й плачат. Взела кинжала и тръгнала към двореца. Принцът спял в стаята си. Тя опряла кинжала в гърдите му, за да го убие. А не! Не мога да го причиня на любимия си принц! По-добре да умра, но няма да го убия. Той ще се ожени за любимата си и ще живее щастливо. Късмет, любими! Тя се върнала при баща си и сестрите си. Те ужасено видели, че по кинжала няма кръв. Слънцето вече изгрявало. Ева отишла на брега, и във водата си грачката си. Сега ще изчезна и ще се превърна в пяна. С Богом моя любов! С Богом татко! Сестри мои! Моля ви, простете ми! С Богом! Изведнъж тайнствена сила я издигнала от водата. Дошли феите на въздуха да я вземат от морето. О, богиня, толкова ти благодаря, че спаси живота на дъщеря ми. Къде съм? Ти си с нас на небето. Ние сме феите на въздуха. Искаме да те възнаградим за твоята доброта и любов към хората и морските създания. Сега ще получиш безсмъртна душа. И може в бъдеще да се преродиш като човек. Много ти благодаря, богиньо. Малката русалка помахала за сбогом на всички. Винаги ще те обичам, сладки принце. И в следващия живот пак ще те обичам. Сбогом, любов моя, сбогом. И тя се понесла нагоре към небето, заедно с феите на въздуха.